«Господар колиски величі, спадкоємець султанської величі і благополуччя, великий могутній Мехмед, який є молодшим із славетних синів його султанської величності, могутній, як доля...» Ібрагім з цікавістю дивився на довгу, жила у шию старого зембіллі, так ніби хотів простежити, як видобуваються з неї ці пишні слова а муфтій тим часом, захоплений власним красномовством, невтомно плів химерну сіть свого пишнослів'я далі. Нині він немовля, правитель престолу колиски щастя, і має честь перебувати в пишній недоступності славного гарему. І в силу долі він скаче на жвавому коні по полю блаженства і невідання, хай подовжить Аллах Всевишній навіки тінь його. І щоб дорогоцінний час був розподілений і жодної хвилини не було втрачено з того, що подобає такій величній особі, ми послали для спадкоємця султанської величі нашого раба Шемсі Фенді, мудрого улема, бідного чалмоносця, обраного священною матір'ю падишаха, високою колискою, бо, як сказано в Хадісі, рай під стопами матерів. Ще сказано, ми розподілили, і як прекрасні ті, хто розподілює. Та очі нашого розуму були вражені, коли дійшла до нас вість про виведення шимсі -офенді. Як сказано, і вивели ми їх з садів, і джерел, і скарбів, і благородного становища. Та поки не з'явилось те, що не з'явилось, «І не вийшло те, що не виходило, я кинувся до всемогутнього султана, бо сказано, коли хто заступиться добрим заступництвом, ми ж ближче до султана, ніж його шийна артерія, хай продовжить Аллах знання султана і щедрість». Сулейман дослухав муфтія, не уриваючи, тоді довго мовчав перш ніж промовив. «Ми подумали і вирішили усунути». Шимсі Ефенді, бо для султанського сина Личить інший наставник, молодший і вправніший у знаннях Коли маєш зухвальство до царів Потуже бачачи ображуваних Звів руки до гори Зимбілі. Ми прийшли до вас з істиною, але більшість із вас ненавидять істину ми дали вам наставника возвишеного мислячого, сповненого похвальних властивостей і доброчинства. І хто виніс ногу неправосуддя за межі свого килима, то слід придивитися пильно, чи не хоче він розмитати основу будівлі вашої пишноти повітрю небуття, і чи не бажає вивезти вас із вашої землі своїм чарівництвом. Обличчя султана потьмарилося. За натяками мовтіє стояла така, Непробивно темна сила, що проти неї не наважувався виступити навіть всемогутній володар, надто що й причин для суперечки з муфтієм не було. Зрештою цього ж МСІ Ефенді можна випробувати в присутності муфтія, і коли той наставник справді дурний і обмежений, показати це самому зембіллі. Коли ж Хурем помилилася, спробувати переконати її відступитися від наміру конче замінити вихователя для малого мехмета. «Над цим треба подумати», – спокійно промовив Сулейман. Муфтій виходив із султанових покоїв з високопіднятою головою, випростаний, гордий. Султан дивився у слід Муфтієві, довго і тяжко, в пам'яті чомусь спливали слова. «Коли вода ваша опиниться у глибині, хто прийде до вас з водою джерельною?» «Хто прийде до вас...» З водою джерельною Слова ці він повторив Коли прийшов до хурем Проведений до гарему Незворушним мовчазним кизля рагою, Цим загадковим чоловіком Що служив водночас І султанові, і валіде Але нікому зосібна Так ніби керувала ним Ще якась вища таємна сила Незнанна й незбагненна Сила, що її покликаний Був розгадати султан та й чи розгадає, будь-коли. Султан був у гаремі, ніби в чужому густому лісі. Не знав тут майже нічого. Кілька разів навідував Валіде. Ращі двічі був у сестер, коли ті хотіли йому подарувати сорочки, які шили для нього, як вияв любові до свого царственного брата.